Хитрият фермер Имало едно време един фермер, който работил далеч от дома си, в полето на богат барон. В миналото в планините зад полята се криели разбойнически банди, но императорът изпратил свои войници да убият кръците и сега местността е безопасна и спокойна. О, още едно оръжие. От време на време полето откривали стари оръжия, от минали битки. Един ден фермерът открил турба пълна със злато. О, това злато ли е? През живота си фермерът бил виждал само сребърни монети и бил толкова смаян, когато открил цялото това злато, че когато тръгнал към дома си, вече било тъмно. Какво да правя с толкова много злато? По пътя към дома, фермерът мислял за проблемите, които можело да му навлече това внезапно богатство. Хм, но как мога да използвам златото? Всичко, намерено в земите на барона, принадлежи на него. По закон фермерът трябвало да предаде златото на барона, но решил, че е много по-справедливо да запази съкровището. Баронът ти без това има много. Аз съм беден и се нуждая от парите повече от него. Затова ще го запазя. Само че. Той осъзнал, като поема, ако някой разбере за късмета му. Не бива да казвам на никого за това. Но какво ще правя с жена ми? Тя не умее да си затваря устата или да пази тайна за Бога, в момента, в който се раздрънка, ще ме хвърлят в затвора. Как да постъпя! Той премислял проблеми отново и отново и накрая стигнал до решение и го открил. Преди да се прибере дома, оставил турбата с злато до един крас край няколко борови дървета. И на другия ден, вместо да отиде на работа, минал покрай селото, за да купи няколко хубави пастърви, понички и един заек. След обеда се прибрало дома и казал на жена си. Вземи си плетената кошница и е с мен. Вчера валя дъжд и гората е пълна с гъби. Трябва да ги оберем преди някой друг да ни изпревари. О, гъби! Да вървим побързай. Жената много обичала гъби, взела кошницата си и последвала съпруга си. Когато стигнали до гората, фермерът се затичал с викове към жена си. Виж, виж, открих дърво с понички! И той й показал клоните, които предварително бил отрупал с понички. О, боже, понички на дървото! Да, кой би предположил? Както иде, отиди да потърсиш гъби в тревата, ей там! Жена му била удивена, но се смаяла още повече, когато вместо Гъби открила в тревата пастърва. <съща> <съща> Виж, скъпи, в тревата има пастърва! <съща> Днес се е щастливият ни ден. Дядо ми казваше, че един ден късметът се усмихва на всеки. Може даже да намерим съкровище! Освен клюкарка, жената на фермера била и много наивна. Тя повярвала на мъжа си и повтаряла, докато се оглеждала наоколо. Днес е щастливият ни ден! Днес е щастливият ни ден! И тя открила още риба в тревата. Кошницата и вече била пълна. Когато тя и мъжът стигнали до бреговете, фермерът изтичал пред нея, погледнал в гасталака и казал «Вчера заложих мрежите си и искам да видя дали съм хванал риба или скариди». Няколко минути по-късно, жената чула радостния глас на мъжа си. «Ти чай да видиш какво хванах! Какъв невероятен късмет! Хванал съм заек!» Докато вървели към дома си, жената развълнувано говорила каква чудесна ще си спрет над споничките, рибата и заека. Фермерът се усмихнал и казал Ха -ха -ха. Хайде пак да отидем в гората Може да намерим още понички Да, да вървим Те отишли до мястото, където фермерът бил скрил златните монети Той се престорил, че намира нещо О, я виж тук! Има странна турба и е пълна със злато. О, какво? Какво каза? Да, явно това е Омагиоса на гора. Намерихме понички по дърветата, после пастър в тревата, а сега и злато. Бедната жена била толкова развълнувана, че очите й се изпълнили със сълзи. Тя не могла да продума нищо и преглътнала, когато докоснала лъскавите монети. О, колко много злато! И сега то е наше! Да, скъпа! У дома след вечеря никой от двамата не могъл да заспи. Фермерът и жена му постоянно ставали, за да наглеждат съкровището, което скрили в стар ботуш. На другия ден фермерът отишъл на работа, но първо казал на жена си. Не казвай на никого за това, което се случи вчера! Разбира се, че няма! Не съм глупачка! От тогава насетне той всеки ден повтарял същата заръка. Скоро обаче цялото село вече знаело за съкровището. Фермерът и жена му били повикани от барона, и когато влезли при него, фермерът застанал зад нея. Чух, че сте намерили съкровище. Да, точно така. Бихте ли ми казали къде и как? в една на гора. При запитването на барона жената разказала първо за поничките, после за пъстървата в тревата и накрая за заека в реката. През това време съпругът изад не е постоянно почуквал по челото си с пръст и жестикулирал на барона. Баронът гледал жената със съжаление. Обзалагам се, че там сте намерили съкровището. Точно така, господарю. Баронът се обърнал към фермера и, почуквайки с пръст по челото си, казал съчувствено. Разбирам какво имате предвид. За съжаление имам същия проблем и с моята жена. Фермерът и жена му били изпратени от дома и никой не повярвал на историята им. Така хитрият фермер не отишъл в затвора и похарчил мъдро парите си.